Wanita tuntut hak samarata faraib di atas makasih. Dan pelbagai lagi hak-hak wanita. Dan Mungkin apa ni doktor boleh mencelah sedikit. Saya bagi dua-dua lah tapi saya jawab dulu nanti mungkin tambahan. Sebab takut bias tu. Ah, takut tak berhati tu. Okey silahkan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Salah satu daripada agenda kalau kita tengok mereka yang liberal khususnya, yang terlampau berfikir dari sudut akal ialah mereka mempertikaikan tentang hukum fara'id. Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam hadis sahih Bukhari, Al-haqul fara'idu bi-ahliha. Iaitu Nabi sebutkan tentang fara'id ni yang perlu ditunaikan, diberikan kepada empunya. Tetapi, dalam keadaan sekarang, bila disebut tentang fara'id, apa yang menjelma di fikiran ramai masyarakat, dan juga musuh-musuh Islam di luar sana Ialah ketidakadilan Kerana bila mana mereka melihat tentang faraid Mereka akan melihat Lelaki dapat sekali ganda daripada perempuan Mereka memperjuangkan Grup-grup ini adalah grup yang memperjuangkan tentang kesamarataan Tetapi Islam tidak memperjuangkan kesamarataan Islam memperjuangkan keadilan Kerana tidak semua yang sama rata itu adil Kalau kita ada anak seorang gemuk seorang kuruh dua-dua kita nak bagi satu pinggan kecil maka anak yang gemuk takkan puas hati dia kata sebab dia nak makan dua, double kenapa bagi saya pinggan kecil saiz adik empat tahun saya nak makan banyak jadi yang adil iaitu yang kita memberi makan tu ikut pada saiznya anak yang besar dapatlah makan lebih sikit anak yang kecil dapatlah yang kecil jadi tak semua kesamarataan itu adalah dituntut di dalam agama tetapi jika kesamarataan itu memberikan impak keadilan yang itu yes kerana apa yang maksat dalam Islam iaitu dinakkan keadilan i'dilu <tik> huwa aqrab littaqwa berlaku adillah kerana iyanya lebih hampir dengan takwa tetapi dalam ilmu faraid ni ramai yang agak mendukacitakan ramai melihat ketidakadilan kerana mereka melihat lelaki dapat lebih daripada perempuan kalau saya tanya mungkin itu persepsi yang muncul dalam fikiran ramai daripada kita tetapi hakikatnya tidak sebab Islam bila mana membahagikan Allah azza wajalla bila dan hadis nabi bila disebut tentang pembahagian faraid ini dia tidak melihat kepada gender dia tidak melihat kepada gender tetapi apa yang dilihat kepada antaranya beberapa ma'ayir ma'ayir macam mana nak sebut piawaian dalam tiga standard Antaranya Islam bila dia membahagikan Dia akan melihat dari sudut kekerabatan kita Dengan si mati Yang mana lebih hampir dengan si mati Yang itu akan lebat, dapat lebih banyak Kemudian akan Dan Islam juga melihat dari satu Dari sudut mereka generasi yang seterusnya Yang akan memikul tanggungjawab Kalau kita tengok Anak akan dapat lebih daripada belah atas dan dalam bab ini, tak ada bezanya antara lelaki dan perempuan. Bahkan ada kes yang perempuan akan dapat lebih banyak daripada lelaki. Sebagai contoh, seorang ibu meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang ayah dan hmm, suami. Eh, bukan. Dalam kes tu anak perempuan itu akan dapat separuh. Sedangkan bapa dia tak dapat separuh walaupun lelaki. Jadi tak semua kita tengok tempat Yang mana lelaki dapat lebih Tetapi Dalam certain case Kita kena faham Mi'yar yang ketiga Iaitu Islam Bila bahagikan tentang Benda-benda Farad ini Dia bukannya membahagikan harta Sebenarnya Islam membahagikan tanggungjawab Tanggungjawab itu yang penting Sebab itulah pembahagian harta ini Dia bukannya Dia adakan bagi Yang mana Islam tengok Tanggungjawab itu sepatutnya Dia pikul Dia akan dapat lebih seperti mana kita tengok tadi yang mana lebih hampir yang mana yang anak dia tu dapat lebih daripada atuk sebab yang muda ni yang akan memikul tanggungjawab membela keluarga si mati dan seumpamanya jadi bila tengok kepada ini maka kita tengok Allah sebenarnya sebut yukukumullahu fi auladikum lizakari mithlu hadzil unthay hanya dalam bab ini yang kita tengok highlight dia dalam keadaan bila mana orang tu mati Kekerabatan anak ni sama Lelaki atau perempuan sama Kedua-duanya generasi yang hampir Yang mungkin akan memikul tanggungjawab yang sama Tetapi Allah Azza wa Jal highlight dalam bab ini Supaya nak bagi tahu isyarat kepada golongan lelaki Tanggungjawab mereka itu besar Mereka ini wajib bagi nafkah Perempuan tak? Bila mana kita dah kahwin Allah suruh kita وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَقِصُوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ bagi orang lelaki Diwajibkan kita untuk nak memberi rezeki Even kepada anak kita Kalau dah anak mestilah ibu yang masuk Pakaian mereka Rezeki Makan minum mereka semua Dengan kadar yang ma'ruf Sebab tu Nabi SAW sebut Walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf Rizquhuna muhkisuatuhun Iaitu bagi lelaki ni perlu Itu nafkah ni wajib bagi lelaki Kalau dia berkahwin Ini dah kahwin Belum kahwin antara hikmahlah, kita pun tengok dalam adat kita masyarakat setempat let's say kalau kata si mati meninggalkan 150 ribu katakan dalam condition itu dia ada seorang anak perempuan seorang anak lelaki lelaki dapat 100 ribu yang perempuan dapat 50 ribu yang lelaki ni 100 ribu ni kalau kata tak lama dia nak berkahwin dia nak spend bapa metua sekarang ni demand nak minta 20 ribu nak, dia nak buat kenduri laki kena bayar Lepas tu Si lelaki nak kena beli kereta Untuk keperluan keluarga Si lelaki nak menyediakan Nafkah kediaman Untuk keluarga Dapat anak Lama-lama se Sebenarnya 100 ribu ni lenyap gitu je Kalau lelaki itu menjalankan tanggungjawab ni Yang perempuan ni 50 ribu Dia nak beli beg bonia ke Dia nak berjoli harum manis Nak beli 100 kilo Silakan Tafaddan itu sebenarnya hikmah yang mana Allah Azza wa Jal nak terapkan pada lelaki sebenarnya. Dengan mengambil kira kudrat. Pemikiran. Yang mana memang ciptaan antara lelaki dan perempuan ni ada beza. Allah dah ciptakan even otak ni macam mana bentuk otak, cara berfungsi lelaki dan wanita punya otak ni pun ada beza. Kan? Antaranya perempuan, Allah kurniakan dia orang hormon estrogen yang menyebabkan dia lebih emosional. Lelaki dia ada testosteron Menyebabkan dia lebih kuat Lebih cergas So kalau perempuan Dia ada testosteron Tinggi ha, Itu yang boleh jadi Nak macam lelaki tu yang nak bina badan Perempuan yang nak bina badan tu dia ambil hormon lelaki tu. Sebab so, dia nak keluar Daripada fitrah nature dia Daripada seorang wanita Yang Allah telah kurniakan Begitu juga dengan brain Beza dia Sebab itu uh, Doktor Nuzul Sainz tahu Dalam kajian kes dia, dia pernah buat Dia bila mana dia check Kira kata, bila dia buat satu kajian Biasanya dia akan tengok neuron tu macam mana berjalan Bila mana orang tu berfikir Dia akan kata neuron tu akan datang daripada dada gitu Daripada keluar, daripada jantung kita ni Daripada jantung kita ni Baru dia akan pergi ke pangkal otak Daripada pangkal otak tu Dia akan pergi ke bahagian tengah otak Daripada tengah otak tu Dia akan proses, dia akan pergi ke belakang otak Membentuk image visual Daripada belakang otak itu dia akan pergi ke depan Bahagian analisa ni Dan kemudian, kalau lulih Baru dia akan pergi balik, rekodkan ke bahagian subconscious mind Dan kemudian dia akan pergi kepada otot untuk nak tindak balas Tetapi bila mana dia tengok, dia kata banyak daripada dia punya case Wanita ni punya gelombang, dia macam ni Dia jalan straight, lepas dia naik sikit, lepas tu straight, naik sikit, straight macam tu Lelaki ni banyak straight je Cara berfikir perempuan ni lain Dia akan fikir, saat-saat dia fikir, pasal dia fikir benda lain Tengok mak kita Bila dia membebel kat kita pak, pak satu benda Tiba-tiba dia ungkit benda lain Tiba-tiba dia sebut benda lain Itu otak yang kita tak boleh nak blame Allah dah bagi wanita tu begitu Sikap dia Cara dia. Lelaki ni straight forward Macam ni Kalau dia nak yang tu Yang tu lah Yang tu je dia boleh buat Kalau dia tengah buat satu benda tu Dia buat yang tu je Lelaki perempuan pap, Dia boleh buat ini sekejap Dia boleh pergi ke sini Tengah tengok cerita Dia boleh uruskan pampas anak Kalau suami tengah tengok TV Anak nak begitu toilet Boleh jadi marah Eh pergi-pergi uruskan di tengah fokus tengah tengok cerita ni sudah babak tengah sedap ni. Utak sendiri dah berbeza apatah lagi dengan jisit, dengan fizikal. Yang Allah dah bagi kedua-duanya. Sebab tu kalau kita tengok itu hikmah dia. Dan masalah dia yang terjadi bukan kerana sistem fara'id. Tetapi kerana kita ramai daripada lelaki ni yang sudah mengabaikan. Tanggungjawab yang Allah telah perintahkan. Itu jadi punca masalah. Bukan masalah sistem. Sistem kalau buat macam mana sistem baik sekalipun. Kalau orang tak nak follow. Tak jadi juga. Sistem tu tak akan menjadi. Dan amazing lagi. Kalau kita tengok dalam perbahasan faraid. Perbahasan faraid ni banyak lagi sehari. Nak kena murah banyak lagi. Yang mana faraid ni kalau kita tengok. Hanya empat je situasi. case Yang mana lelaki akan dapat double daripada perempuan. Empat only. Lebih banyak daripada jumlah tu, Perempuan akan mendapat sama macam lelaki. Lebih berganda daripada situasi macam tu, Dalam lebih banyak kes, Perempuan akan dapat lebih daripada lelaki. Sebab so, jangan ingat dia akan mewarisi sini anak-anak je. Dia ada bahagian waris waris lain lagi. Sometimes tengok pakcik-makcik, belah, belah atas, belah tepi, belah bawah. Perincian dia banyak. Dan ada certain tempat yang lelaki tak dapat apa yang dapat perempuan jadi agama Islam ni fara' ini dibukannya membahagikan ikut gender jangan salah faham menyebabkan kita kata fara' ini adalah diskriminasi kepada wanita, tak tetapi kerana meraihkan pelbagai suasana, sebab kalau kita nak tengok orang yang feminis ni dia akan memperjuangkan isu kewanitaan. even bukan di negara kita jangan ingat di negara kita, di tempat negara Islam di negara barat pun dalam satu interview saya tengok dengan seorang feminis aktivis kewanitaan, wanita lah. Dia buat satu interview dengan Profesor Jordan Patterson, seorang Profesor di Toronto, Canada. Dia duduk bidas, dia duduk kritik sistem barat masa tu. Ni sekarang dia duduk, dia duduk kritik, even di barat dia duduk kata ada unsur-unsur patriarki. Unsur-unsur seolah lelaki ini lebih diskriminasi pada perempuan dalam pekerjaan dan sebagainya ini berlaku di barat tetapi dia jawab balik jawapan dia tu agak menarik lah saya, saya dengar tu dia kata yang perempuan duk highlight business apa successful punya businessman dia tengok beberapa kejayaan mungkin menteri-menteri itu dan ini terus di highlight itu dia tengok oh, lelaki lagi banyak daripada wanita tetapi dia tak tengok siapa lagi banyak masuk banyak sekolah juvana Siapa lagi banyak mati dekat penjara Siapa lagi banyak masuk penjara Siapa lagi banyak gagal dalam exam Siapa yang banyak begelandangan? Dia kata banyak lelaki juga Jadi isu dia kata bukannya disebabkan Satu-satu pekerjaan tu didominasi oleh lelaki, lelaki Mungkin pada sesetengah pekerjaan Bukan hanya sebabkan gender Tetapi kerana competition Persaingan Kerana nature kerja itu sendiri Macam kat kita sekarang ni lah yang perempuan, kalau uh, lelaki dia mungkin tak berapa nak pilih bidang nurse. suatu tu nurse lelaki mungkin tak ramai lah, ada lah. Begitu juga dalam bidang dakwah sebegini, kita tengok lelaki lebih ke hadapan lebih daripada wanita. Bukan kerana kita tak mau saya pun suka kalau orang macam doktor Dr. Nasidah, Nasidah ni, ni ramai. Kadang-kadang orang tanya kita, ada tak seorang ustazah boleh rekomen tu nak ni? Kena pening kita nak fikir. Jenuh kurang. Nature of kerja tu. Yang nak memilih masuk sekolah-sekolah teknikal Lelaki Bukan kerana sekolah itu diskriminasi wanita Tapi kerana lelaki yang berminat Nak pilih sekolah-sekolah teknikal Perempuan tak minat Yang maksud, Perempuan ini banyak dominasi universiti Di USIM Umpamanya di kelas saya Kalau kata ada 26 student lelakinya mungkin 2 orang Kalau ada 100 student lelakinya mungkin 3-4 orang je. Sampai saya sekarang masuk Lelaki dah pupus ke? sampai macam tu sekali. Nak kata bukan bukan kira kata sebenarnya ni bukan sebab jender. Jadi begitu juga dalam Islam khususnya dalam uh, hukum faraid ni yang mana sebenarnya siapa yang tengok ada hikah, ada hikmah yang besar. Bilamana Allah sebut inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Tuhan kamu itu Maha Hakim, penuh dengan kebijaksanaan, alim, lagi tahu dengan syariat-syariat yang telah disyariatkan. Cuma kelompangan dalam sistem itu berlaku kerana kita, bukan kerana sistem syariah itu sendiri. Allahu'alaikum.